Din folclorul maghiar, vițelul de aur. A fost odată ca niciodată un rege și o regină. Ei aveau doi copii frumoși, un băiat și o fată. Într-o bună zi, regele i-a spus fiului său: Fiule, alegeți o mireasă, și însoarete! te eu sunt bătrân, trebuie să preiei problemele țării Iar tu, fata mea, trebuie să-ți alegi un soț Să aibă grijă de tine Fiul i-a răspuns Tată, nu vreau nici o mireasă În țara asta nu s-a născut fată pe măsura mea Fata i-a spus Nici eu nu vreau să mă mărit, tată În țara asta nu este flăcău pe măsura mea Regele s-a supărat și le-a zis să plecați din fața ochilor mei de îndată dacă sunteți atât de pretențioși Prințul și prințesa au pornit la drum în lumea mare Au străbătut păduri și dealuri până ce-au obosit S-au așezat sub un copac și au ațipit de îndată La un moment dat fata s-a trezit și a spus Ascultă frate, am avut un vis foarte ciudat Ce ai visat ea, spune-mi? Se făcea că acest copac are putere magică Cel ce rupe o frunză și atinge cu ea fruntea unui bolnav, acesta se va vindeca pe loc Și nu departe de aici e un pârâu Cel ce bea din apa acestui pârâu, chiar dacă e foarte bolnav, se face bine de îndată Păi să încercăm! Cei doi au rupt mai multe frunze din copac, le-au pus în trăistă, iar fata a umplut plosca cu apă din pârâu și au pornit mai departe la drum. Au mers cale lungă să le ajungă până au ajuns în altă țară, unde toți oamenii erau îmbrăcați în haine negre. Mătușică, de ce e în doliu țara asta?" O, oh, fiule, prințul e foarte bolnav, nimeni nu-l poate însănătoși." Prințul s-a întors spre prințesă și i-a spus, Vom merge să-l însănătoșim!" S-au deghizat în medici și au mers la palatul regal. Regele i-a poftit în palat de îndată, în speranța că îi vor însănătoși fiul. Prințesa s-a apropiat de prinț, i-a pus frunze pe frunte, iar prințul a deschis ochii de îndată și s-au privit înduioșător amândoi. Fratele prințesei s-a apropiat de prinț, i-a dat apă, iar acesta s-a ridicat de îndată Era de o sută de ori mai sănătos decât înainte Nu-mi pasă cine ești, dar n-am să-ți dau drumul de aici, tu vei fi mireasă, spuse împăratul Fratele prințesei spuse și el Soră scumpă, ți-ai găsit perechea, acum e rândul meu, voi merge până voi găsi mireasă și-a pornit la drum și, dintr-o dată, a auzit o bubuitură puternică Se anunță în lung și în lat că cel ce ghicește ce semn are prințesa sub brațul stâng, acela va fi soț S-au adunat baroni, prinți, dar niciunul nu a ghicit Prințul nostru se plimba de aici colo și se tot gândea la un moment dat fierarul a scos capul pe geam și a spus Ei, ce drum te aduce pe aici? Păi am auzit anunțul și ar trebui să ghicesc ce semn are prințesa sub brațul stâng Ei, tare ușor e de ghicit Am atât aur din care aș putea face un vițel de aur Cineva s-ar putea îndesa în el și am duce vițelul în piață unde, dacă îl vede prințesa, cu siguranță îl cumpără, iar cel din interior ar putea afla ce semn are prințesa sub brațul stâng. ce zice dacă aș fi eu acela, spuse prințul. Bine, să ne înțelegem. Dis de dimineață regele se băgă în vițel și acesta fu dus în mijlocul pieții. Regele și prințesa erau tocmai în trecere când prințesa văzut vițelul și spuse Vai, tată, cumpără-mi vițelul! Ar arăta bine în dormitorul meu! Prințesa s-a tot rugat până ce regele a cumpărat vițelul Vițelul a fost dus în dormitorul prințesei Iar aceasta seara s-a dezbrăcat și s-a culcat Prințul a așteptat să adormă a deschis ușița, a ieșit tiptil din vițel, s-a apropiat și s-a uitat sub brațul stâng al prințesei Și a văzut ce era acolo Stele, lună și soare A început să râdă încât a trezit-o pe prințesă Cine e acest străin în camera mea? A început să țipe prințesa Dar după ce s-a uitat mai bine la prinț, s-a liniștit Iar acesta i-a spus nu face gălăgie să nu afle nimeni că sunt aici Au stat de vorbă puțin și s-au înțeles să trimită vițelul înapoi la fierar Zis și făcut Regele a venit dimineață iar fata i-a spus Tată, am rupt din greșeală urechea vițelului de aur Trebuie dus să-i pune urechea la loc Vițelul de aur a fost dus înapoi Fierarul a deschis ușița iar prințul a ieșit din vițel pe urmă s-a prezentat în fața regelui Preamărită rege, dăm trei zile Mă voi gândi și am să ghicesc semnul fetei dumitale Prințul s-a prefăcut că stă pe gânduri Au trecut cele trei zile, dar prințesa era foarte nerăbdătoare În a treia zi, regele l-a întrebat Ei, ai ghicit? Preamărită rege, soarele! Luna și stelele sunt sub brațul ei stâng. Păi să fie! Ai ghicit! Fata și împărăția mea îți aparțin, fiule! Apoi au făcut o nuntă cam povești cu mâncare și cu băutură din belșug. Prințul și-a invitat sora și pe soțul acesteia. Nici de părinți nu au uitat. Care s-au mai veselit? Nunta a durat o săptămână ha, Poate mai durează și acum dacă nu s-au plictisit A dublat în limba română actorul Florian Silaghi Dublajul a fost realizat de Zon Studio Oradea